Surja Meriem Mekase 98 Vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Kaf Ha Ya ja, Ain Sad Ky është rrëfim për mëshirën e Zotit tënd ndaj robit të Ti, Zekerijas kur ai e thiri Zotin e vet me lutje të fshehët duke thënë O Zoti im e shtrat tashmë më janë dobësuar koka më ndriçon nga finjnat dhe asnjëherë nuk kam mbetur i zgjënjur nga lutja ime për ty o Zoti im un u friksohem thieveve të të afërmve të mi pas meje ndërsa bashkëshortja ime është beronj andaj më duron nga ana jote një pasardhës që të më trashëgoi mua dhe familjen e Jakubit. O Zoti im, bëje atë të pëlqyeshëm për Ty. O Zekeria, ne po të japim lajmin e mirë për një djalë që do të quhet Jahja. A skujt në që ja kemi dhënë këtë emër më parë? Ajza. O Zoti im, si mund të kem un djal kur bashkëshortja ime është beronj? Dhe unë kam arritur pleqerin e thell I tha Ashtu ka thënë zoti ytë Kjo për mua është e lehtë Unë të kam kryuar edhe ty më parë Ndërko që nuk e gzistoje Zekeria tha O zotim Më je pëndo një shenj A i tha Shenja jote Do të jetë se nuk do të mund të flasësh me njerëzit për trinet Ndonë se do të jesh i shëndosh a i doli nga faltoria para popullit të vetë dhe u bëri me shenja tyre të lavderonin Allahun në mëngjez dhe në mbrëmje. Pasilind i lindi djali, i u tha, o jahja, rokefort librin të uratin. Dhe ne, kur ende ishte fëmi, i dham menquri butësi pre nesh dhe dëlirësi. A i ishte besimtari për kushtuar. Dhe i sielëshëm nda i prindërve të vet Nuk ishte i ashpër dhe i pa dëgjuhëshëm Pacja qoft në bjatë ditën kur ka lindur Ditën kur do të vdes Dhe në ditën kur do të rinjallet Dhe trego o Muhammed në liber për merjemen Kuru tërhoqin nga familia e saj në një vend në lindje Duke e fshehur veten nga ata Ne Ne I dërguam shpirtin ton I cili ju paracita saj Si një njeri i plot Ajo i tha Unë kërkoj që të mëmbroj I gjithë më shirë shmi prejteje Nëse i frikësohesh Allahut A i tha Në të vërtet Unë jam vetëm një i dërguar i zotit tënd Që të të dhuroj ty Një djal të pastër Ajo tha Si mund të kem un djal, kur asnjë mashkull nuk më ka prekur e nuk jam as e pacip? I u përgjig. Gjithu është. Zoti i yt ka thënë, kjo për mua është e lehtë. Ne do ta bëjmë atë shenj për njerëzit dhe mëshirë nga Anaion. Dhe kjo është punë kryer. Ajë mbeti me bar. E u tërhoq me të në një vend të largët Dhe mbjet e lindjes e detyruan atë që të shkonte të trungu i një hurme Ajo tha Ah, si kur të kisha vdekur para kësa njërje je Dhe të isha haruar krejt Një zë e thiri nga posht Mosu piklo, se zoti ytë të ka bërë një burim uj posht të e Shkunde trungun e palmës Që të bjen bity hurma të freskëta Ha, pi, dhe që të sohu Nëse vërendo një njeri i thuaj Unë jam betuar në të gjithë më shirë shmin Se do të agjeroj Pra ndaj sot, nuk do të flasë me as kënd Dhe u këthyet e populli i vetë Duke mbajtur thëmijen Ata i than O merjeme Ke bërë ditë shkatë të turpshme O motra e Harunit Baba jytë nuk ka qenë njëri i keq As në najote nuk ka qenë grua i shëthurur Ajo Bëri me shenjë nga i biri Ata than Si ti frasim ne fëmijës që është në djep A i Isaj në djep Tha Unë jam rob i Allahut A i Më ka dhe në librin unë gjilin, më ka bërë profet, dhe më ka bërë të bekuar ku do që të jem. A i më ka porositur që të falem e të jabë zeqat sa të jem gjallë dhe që të jemi mirë ndaj në nësime dhe nuk më ka bërë të ashpër dhe të pa dëgjueshëm. Le të jetë pacja e shpëtimi mbi mua. Në ditën që kam lindur, në ditën që do të vdes, dhe në ditën që do të ringjallem. Ky është Isa, i biri i Merijes. Kjo është fjala e vërtetë për të cilën ata dyshojnë dhe diskutojnë. Allahu nuk ka mbetur të marrë dikë për birr. Qoftë i lavdëruar ai. Kur vendos diçka, A i vetëm thot për të bëhu dhe a jo bëhet. Isai tha, vërtet, Allahu është zoti im dhe zoti juaj, andaj a dhuroni vetëm atë, kjo është udhaj drejt. E me gjitha të, sektet u përçan në lidhje me atë. Mjera ta që nuk besojnë për takimin e një ditët të madhe, Ditësë kjametit E sa mirë do të dëgjojnë E do të shohin atë ditë Kur do të vinë të ne Por sot keqë bërësit Ja në humbjetë qartë Para lajmëroj ata O Muhammed Për ditën e pikëlimit Kur do të japin logari Ndonë se tani ata janë të shkujdesur Dhe nuk besojnë Vërtet Jemi ne që e trashëgojmë tokën Dhe gjithë shka gjendet në të dhe ata të ne do të këthehen. Tregonë liber për Ibrahimin. A i ishte njeri i së vërtetës dhe profet. A i i thata atit, O babajim, përse adhuron atë që asë nuk dëgjon, asë nuk shë, e asë që mund të të siel ndo një dobi. O babajim, mua më ka ardhur prej diturisë Qfarës të ka ardhur ty, andaj, ndish më mua dhe unë do të të u dhezoj në rrugën e drejt O babajim, mos avurot djalin, sepse a i është gjithmoni pa bindur ndaj të gjithë më shirë shmit O babajim, unë kam frikë se mos të vjen do një dënim nga i gjithë më shirë shmit E kështu të bëhesh i afërm i djalit A i u përgjigj O Ibrahim Si guzon t'i hedhësh poshtë, zotat e mi, nëse nuk hejgj dorë, unë do të të mbys me gurë, andaj, largohu për e meje për një kohë të gjatë. Ibrahimi, tha, shpëtimi qoftë mbi ty, do t'i lutem zotit tim që të të falë, me të vërtet, a i është i mirë me mua. Po largohem nga ju... Dengat gjithçka që ju adhuroni në vend të Allahut, do të lutem Zotin tim, sepse jam i sigurt se nuk do të jem fatkeq me lutjet që ja bëj Zotit tim. Dhe kur u largua nga ata dhe nga idhujt që i adhuronin në vend të Allahut, ne i dhurouam Abij, Ishakun dhe Jakubin, dhe që të dy i bëm profet. Ne Udhuruam atyre mëshirën tonë Dhe bëm që ata të lavderohen E të përmenden mender Tregoh në liber Edhe për musajnë Një mend A i ishte i përzgjedhur Ishte i dërguar Dhe profet Ne e thirëm atë nga anaj djathë E malitur Duke e afruar në një biset të fshet Dhe nga mëshira jonë i dhuruam të vëlan Harunin si profet. Tregoh në liber për Ismailin. Vërtet, aji ishte isinqert në premtimet e veta, ishte i dërguar dhe profet. Aji e urderon të popullin e vet që të falte namazin e të jep të zeqatin dhe ishte i mirë pritur të zoti i vet. Tregoh në liber Për i drizin, a i ishte njëri i sëvërtetës dhe profet. Ne e ngritëm atë në vend të lartë. Këta janë ata të cilët Allahu i begatoj me hirin e ti nga profetët pasardhës të Ademit, të atyre që ne i bartëm me nuhun, nga pasardhësit e Ibrahimit dhe të Izraelit dhe nga ata që ne i uvëzuam dhe i zgjodhëm kër ju ledzoheshin vargjet e të gjithë mëshirë shmit, binin duke bërë seqde dhe qanin. Pas atyre, erdhen brezni që e braktisen faljen e namazit dhe ndoqen e psheteve ta. Ata do të pësojnë dënimin e madhë, përveç atyre që pëndohen, që besojnë dhe bëjnë pun të mirë. Këta do të hynë në gjenet, dhe nuk do të bëhet kurrë far pa drejtësi në kopshtet e Adnit që i gjithmëshirshmi ua ka premtuar robërve të vet edhe pse ende nuk e kanë parë me të vërtetë premtimi i tij është i sigurt aty nuk do të dëgjojnë lëmotitje por vetëm fjalë për shëndetje e për paqe dhe do të ushqehen në mëngjes dhe në mbrëmje ky është xheneti që ne uajapim në trashëgim robërve tanë të përkushtuar. Gjebraili tha, ne engjëjt zbresim vetëm e urderin e Zotit të ndë, ati i përket gjithë shka që është paranesh, gjithë shka që është pasnesh dhe gjithë shka që është në mes, dhe Zotit ytë nuk haron kur. A jështë Zotit qijeve i tokës dhe i gjithë shkaje që është midis tyre, pra ndaj, vetë të matë adhuroje dhe bëhu i qëndrueshëm në adhurimin ndaj ati. A njehti ndokën që ka emrin e ti? Njeriu thot, valë, pasit të vdes, a do të rinjallën për sëri? A nuk e mbanë mend njeriu se ne e kemi kryuar atë, kur ende nuk ishte asgjë? Për zotin të ndë, ne do t'i t'u bojmë ata dhe djajt, pastaj do t'i sjelim ata të gjunjëzuar rreth gjehenemit. Pastaj do të ndajmë prej qdo grupi atë të që ka qenë më kokëfort ndajtë gjithë më shirë shmit. Ne, pastaj e di më së miri se kush prej tyre e ka merituar të digjet në të. Dhe nuk ka asë një prej jush që të mosari të kaji gjehenemi. Kjo është vendosur prerazi nga zoti ytë. Pastaj do t'i shpëtojmë ata që kanë qenë besimtarë dhe do t'i lemë keqë bërësi të gjunjëzuar në të. Kur u lezohen vargje tona të qarta, jo besimtarët u thonë atyre që kanë besuar. Cili grup ka pozit më të mirë dhe rreth më të mirë, por sa e sa brezni që kanë qenë më të begat shumë dhe më të pashumë, Ne i kemi shkadruar par atyre Thuaj, o Muhammed Atyre që janë të humbur I gjithë më shirëshmi u dhëndi jet Në mënyrë që kur të shohin atë që u është premtuar Ose dënimin në këte jet Ose oren e kjametit Atëher të marin vesh se kush ka pozit më të keqe Dhe reth më të dobet Allahu u ashton u dhëzimin atyre që janë në ruk të drejt Veprat e mira që mbesin, janë të shpërblujera më mirë të zoti ytë dhe kanë përfundim më të mirë. Val, a e ke para të që nuk beson në shenja tona dhe thotë, mua do të me jepet ditën e kjametit edhe pasuria edhe fëmijët. A mos ndoshta, a jetit pa dukshmen, apo ka marë ndo një premtim nga gjithë më shirë shmi? Kur se si? Ne do të shënojmë atë që fletë dhe do t'ja zgjasim vuhajtjen. Ne do t'ja marrim ati gjithë shka për të cilat fletë, e ai, të ne do të vi i vetëm. Ata kanë marë zota në vend të Allahut për t'i pasur ndihimës. Por jo, ata do t'a mohojnë adhurimin e tyre dhe do të bëhen armiqët e tyre a nuk e shese ne i kemi dërguar djajt të mohuesit për t'i yshtur ata me forcë, andaj mos kërkosh katerimin e tyre të shpejt, se me të vërtet, ne u anumurojmë ditët e caktuara. Ditën kur do t'i tubojmë besimtarët e i gjithë më shirëshmi si tëftuar, e do t'i shtyjmë të ligjtë në gjëhenem si tuf e etur, Askush nuk do të mund të ndërhyjë, përveç ati që ka marrë lejen dhe premtimin e të gjithë mëshirë shmit. Ata thonë, i gjithë mëshirë shmi ka një birë. Keni thonë, diçka vërtet të, të mërshme. Qiejt, gati sa nuk të soptohen për i kësaj. To ka gati sa së shahet, e malet sa së rëzohen të thërmuar nga që ata i veshin një birë të gjithë mëshirë shmit. Kur nuk ishkon madhërisë të gjithë më shirë shmit të ketë një birë Ska krijes që gjendet në qie e dhe në tokë e që të mozivij si robë para të gjithë më shirë shmit Sigurisht që a i e njehmir gjithë se cilin prej tyre dhe i ka numëruar të gjithë saktësisht Qdo njeri prej tyre në ditën e kjametit do të dalë fili vetëm para ti Në të vërtet, atyre që besojnë dhe bëjnë vepratë mira, i gjithë më shirë shmi, do të dhëroj dashuri. Ne, e kemi bëra të kuranin të lehtë, në gjuhën të nde, vetëm që në përmjet ti, ti të japësh lajimin e mirë besimtarve të devotëshëm dhe të paralajmërosh njerëzit kokfort në mos besimin e tyre. Sa e sa brezni kemi shkatëruar ne para tyre. Val, apo shenë do njerin prej tyre, dhe apo dëgjon përshpëritjen më të vogël të tyre,